Transmeton kure i bise umul fadli, vajza e harithit, e ka dërguar të muawija radiallahu anhu në sham. A i thot, kam ardhur në sham dhe kam kryer pun për të, ndërsa më zuri Ramazani. Hënën e re, kam parë natën e gjuma. Në fund të Ramazanit kam ardhur në Medin. Abdullah i bënabasi, më pyeti, pastaj e përmendi hënën e re dhe tha, kur e keni parë hënën e re? Unë i thash, e kemi parë natën e gjuma, më pyeti. A e ke parë ti? Unë i thash, Po, edhe të tjerët e kanë parë dhe kanë agjëruar, edhe Muawija ka agjëruar me ta. A i tha, mirë po, ne kemi parë natën e shtunë dhe enda agjërojmë diri sa ti plotsojmë 30 dit, apo diri sa ta shohim hënën e re. Unë pyëta, valë, a nuk të mjafton të shikuarit e Muawijes dhe agjërimi ti? A i tha, jo, kështu nga ka urdhuruar i dyrguar i Allahut Alehi Selam. Yahya ibn Yahya nuk ishte i sigurt se ka thënë vallë nuk të mjafton apo vallë për ne nuk ishte mjaftueshme transmeton Imam Muslimi Këto hadithe mund të shohen nga jamea-mbret.com